та переходити відкриту місцевість у день ми не наважились. Узліся, на якому ми спинилися, також було оточене завалами. Відомо, що сосни спилюють заради пнів, котрі служили перешкодою для танків. Самі по собі вони оборонної цінності не становили. Повалені сосни давали нам чудовий прихисток, але ховаючись попід соснами, ми мало що могли встановити. Отож я вирішив видертись на сосну, котра стояла притул до завалів. Щоб легше опоратися з цим завданням, зняв чоботи і залишив під сосною. Замполіт подав мені бінокль, і я повісив його на груди. Гвинтівку не знімав, вона лишилася у мене за спиною. Піднявся я доволі високо. Вже видно було гонтові дахи, ізб того села, котре нам треба було вивчити. Та не встиг я наблизити до очей бінокль, як повз мене просвистів рій автоматичних куль. У такі хвилини людина, мабуть, не встигає подумати – Працьовує інстинкт. Отак було і зі мною. Я відпустив гілку, за яку тримався, і полетів униз. Тим часом на звалені сосни посипалися десятки мін, а мені не лишалося нічого іншого, як утиснувшись поміж зваленими стовбурами, завмерти. Нікого з курсантів не лишилося й близько. Вони, мабуть, вважали мене забитим і з чистою совістю втекли. Коли завершився мінометний обстріл, було вже темно. Я намагався відшукати чоботи, але це мені не вдалося. І, може, то було на краще. Невдовзі я виявив, що в буквальному розумінні опинився серед німецьких окопів. Відповши назад я знову зарився в березове листя і сосну глицю. В повній непорушності пролежав так довго, скільки міг витримати. Очікував глибокої ночі. І коли мені здалося, що в окопах поснули, нечутно ступаючи босими ногами, почав сторожко просуватися від сосни до сосни. Узутей я не міг би ступати так безшумно, то було не людське напруження нервів. А вже коли почало сіріти, якесь невідоме чуття підказало мені, що окопи лишилися позаду. Тепер я заліг на протилежному боці у Звуки артилерійських пострілів були непоганим орієнтиром. Я розумів, що повинен іти на них, бо то стріляли наші. Та ось буквально перед собою побачив двох німців і почув їхню тиху розмову. То був німецький патруль. Мені належало негайно перетворитися на пеня Букущ, і я таки спромігся на цю метаморфозу. Коли патруль подали нів, уже взялося світати. Переді мною лежав відкритий простір, а далі знову зеленів ліс. Я вийшов з кущів і чимдуж побіг через галявину. Ліс швидко кінчився. Почалося рівне поле, серед якого стояв триніг тригонометричної вишки. Мені належало йти на неї, бо саме в тому напрямку були наші війська. Біля вишки, що стояла на невисокому пагорбі, я зупинився. Попереду, може за кілометр від мене, був перелісок уздовж якого туди й назад ходив німецький танк, прострілюючи з кулемета й дерева. Це перетинало дорогу вперед. Назад теж шляху не було. Звернув увагу, що вишка була обкладена камінням. Не маючи іншої схованки, я влівся серед того каміння. Вкрай натомлений, не помітив, як заснув, а коли прокинувся, сонце вже стояло високо, даруючи мені своє нещедре осіннє тепло. «Танка, який нещодавно обстрілював перелісок, я вже ніде не помітив. Окрім цього переліска, місцевість була відкрита. І хоча небезпеки підстерігали всюди, я вирушив у тому напрямку, де, на мою думку, мали стояти наші війська. На душі було прикро і незатишно. Усе ще пекла образа на товаришів, які розбіглися, покинувши мене. Гаразд, хай вони подумали, що я мертвий, але ж їм належало в цьому присвідчитись, а не чим душ чекати». Особливо пригнічувала мене втрата чобіт. Я був обмундирований у форму курсанта-прикордонника з червоною зіркою на рукаві і раптом босий. На мою думку, це виглядало доволі принизливо. Пройшовши кілометрів п'ять, я помітив окопи. Гадаю, в окопах були не німці, а наші, і я не помилився. Невдовзі стояв перед високим командиром з орденом червоного прапора на грудях, у петлицях по два зелені прямокутники. Це був майор радянських військ, він зміряв мене усміхненим поглядом. «Із розвідки? А чоботи німцям подарував?» «Точно так, товаришу майор, вибору не було, або чоботи, або життя». Я коротко розповів йому про свою пригоду.